«Знаєш, що найсмішніше? Тут справді нема ні вершкових десертів, ні молочних коктейлів», – гортаючи меню, повідомив Влад. Марія кивнула. «Дуже добре». «Чому добре?» – закричав він їй у вухо, бо саме гримнула музика. «Тому що я не хочу, щоб ти нагадував мені мого батька. Голосніше!» Вона усміхнулася, він міг закластися на тисячу доларів, що в цьому залі не знайдеться іншої такої усмішки. Ідеально рівний зубний ряд, ідеально біла емаль. Треба втікати, поки не пізно. «Невже вони всі не хочуть спати?» – показала вона на довколишній люд. «Хочуть? То чому не йдуть?» Ти бачила охоронця? Такий і мишу не пропустить. Вона розсміялася Коли жінка сміється над твоїм анекдотом То або анекдот такий гарний, або жінка Але все одно приємно І треба ж, щоб саме в цю мить нагадали про себе сліди Залишені на його тілі хлопцями з бусу Він схопився за келих вином. А якщо спробувати? Пробилося до нього крізь гамір дискотеки і чого вона ще від нього хоче? Танцювати, звісно. Вічно тим жінкам не сидиться. Спробувати що? Без ентузіазму перепитав Влад. Коли тебе ніжно впечатали у капот, від чого на бідному капоті залишилися вмятини, а потім ще раз впечатали і ще та ще при цьому забрали всі гроші, Чого-чого, а ентузіазму до танців тобі, певно, бракуватиме. А відмовиш? Жінка цілком законно образиться. Ти цілком законно нап'єсся. І вийде у вас зразкова українська сімейка. Спробуємо прорватися повз шафу. Він кілька разів кліпнув очима. Яку шафу? Тридверну, ту, що при вході. а «Куди прорватися?» «Додому». «Ти хочеш звідси піти?» «Я хочу спати. Вибач, що псую тобі вечір?» «Один єдиний вечір, котрий не вдалося зіпсувати нікому і нічому, хоч як світ старався, хоч як нацьковував на нього своїх псів, і ще за цей вечір просять у нього вибачення». Та нічого, я щоправда сподівався, що ми з тобою трохи потанцюємо Але якщо ти не хочеш Скотина ти все-таки рідкісна Ой, обережно Я ж казала, що мені дуже мало треба, щоб сп'яніти Чому в тебе так багато сходів? А якщо п'яна людина впаде і зламає собі ногу? Мені для п'яної людини сходів не шкода Зараз я відчиню двері, якщо знайду ключі А якщо не знайдеш? Прикинемося п'яними і заночуємо на сходах Цікаво, а чи можна прикинутися тверезим? Ну, тобі це не загрожує Аж так зле? Значно гірше Дякую за комплімент я не про тебе. Ми, коли виходили, забули замкнути за собою двері. І що? Нас обікрали? Якщо ми не знали, що забули замкнути двері, то звідки злодії могли про це знати? Обережно. Що з твоїми сходами? Я увесь час спотикаюся. Можете п'яна? Від п'ятдесяти грамів вина... «Не сміши мене!» Біда крутнулася на сходах і з досади клацнула зубами. Двері відшинені, ці двоє повільно заходять у передпокій і зовсім не квапляться замикатися на сто замків, досередини проникнути як ніколи легко, а вона мусить стерчати на дворі на голому бетоні. Так і мусить. Не пробитися їй зараз у цей дім Перепона невидима, але міцна, як фортечний мур. Раптом постала довкола цієї оселі, хоч кидайся на неї, кусай рви кіхтями, все марно. Біда зі злості загарчала, але згодом вляглася, вдивляючись у глибину будинку. Не всі фортеці можна взяти штурмом, деякі з них падають від облоги. Треба зачекати. Що в нас сьогодні на сніданок? Уявлення не маю. Як не маєш? Хто має знати, як не моя жінка? Та мені достатньо тільки оком моргнути, як ти на підносі повинна все, що моргне моє око, мені до ліжка принести. Сьогодні неділя, а в неділю в мене вихідний. І нещасний чоловік повинен з голоду пухнути. А якщо чоловік розсердиться і стій? Він був на поготові, тому встиг схопити її швидше, ніж вона зісковзнула на підлогу. Крізь шкіру зап'ястка, колесами поїзда, стокотіла променева артерія. Я подивлюся, що є в холодильнику. Я пожартував. Я тільки пожартував Там має бути шматок телятини Я просто пожартував Мені подобається готувати для тебе Відчувалося, що вона має досить сили, щоб навіть ціною зламаної руки вирватися від нього Але поки що пробує владнати все по мирному Людмила попереджала, що він із нею не впорається Кішка, що ховається за маскою мишки І бреше йому в очі Всі жінки, яких він приводив до себе на каву Навіть чашку після себе помити не квапилися Не кажучи вже про те, щоб щось готувати Я зараз подзвоню і замовлю щось у супермаркеті Тепер я завжди так роблю Коли мені ліньки виходити з хати Чи смажити картоплю А раніше були їдальні чи булочні це не проблема. Я з 18 років живу сам і ще з голоду не вмер.